بسم الله الرحمن الرحيم الموت ابن عبي زمنين وائ ابن عبي زمنين وائ زمرق و بارك سوای دي خلقو دي اقلو کار قي خود دي قرطوه دي كري دي الموت و زد دو الموت و موت او حياة ديو و زد دي کم نلی کلی دا سوائش مالوني وقره روحانی قرطبی دا بوب وې او دیات باندې ای جنو اصحاب او کیاده منا ساتھ حدان موت تکرمه ووري دارنګ موت ستو وې په ما یو اوه پر دې کله کړ دي بیا ستو وې له خراب حوالې دا وې ایبانۃ الجسد زمغه طوره کا به یې چشتلې ایبانۃ الروح عن الجسد موت ستو وې ازاله الروح انفقاک الروح من الجسد او ادریس کاندلی <تسفل> نه وی سیم لیکری دی پداوت کی عقایدی عقائد الاسلام چې کوم ادریسی دی وره دې سر په دې بدن کې او سجدې دی ته روح وې دا چکل په دې بدن کې وی نه دې ژوندۍ چکل دار دی بدن نو دې بس ته موت الموت في كل حين يسرل كفانا ونحن في غفله عما يراد بنا لا تطمئن الى الدنيا وبهجتها لا تطمئن الى الدنيا وبهجتها وان توشحت من اصابها الحسنى اے نل احبت ولجیرانو ما فالو ما فئلو اے الذین ہوم کانو لنا سکنا ساکہم الموت کاثا غیر صافیتن فصیرتم لاطبا کسرا رهن بیٹا پاوہ تان ٹپا لا سر نوردرز نہیں تیری موت د حیات زدت الموت مرچې دی په کله کله بارو وخت یې شرول کفاره څوک وره کفان وره خوند شرکیږي بر مرچې دی ته کفاره فري لگا مرچې دی څوک وره او نحنو فی غفلتن عما يراد بنا او حال دار چې من په غفلت کې ودا غسن چې زمنګ نہ کوم مراد او ما خلقت الجن و الانسان ایګنه الا يا قطار بالناس حسابهم وهم في غفله مورجون الموت في كل حين ينشر الكفان ونحن في غفله عما يرا ادونا خيرك اي فلان وغنيمت سمار عمر ذات شتر كي بانگ بر ايد فلان ماند چې کی کاه کومه غریب تو شمه وینم امر کما کې انتقال به لاګیه غلاو خیر کن ای فلان غنیمت شمارو عمر زاپه شتر کې با غبر آیت فلان ماند نو الموت فی کل حين ينشر الكفن مرکه دن دا پرواکه کفن خریو وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِنَا او موږ په غفلت کې یو دا غسنا چې زموږ نه اراده کولېږي نبی اسلامي اکثر ذکر حاذم اللذات يال موغ دا غل لذتلو ختمو هیڅ ذکر ډېر ډېر کوي چې هغه مارګ دی عمر سه وایي وایي شوبيبو مجالسکم به ذکر پل مجالس د مرگ په یادولو سره چې دین او آغا لکه خلد کوي مرگ په کې چې نن ډېر ډېر یادوي آو ابن عمر شه اغتن خمسن قبلہ خمسین حياتک قبلہ موتک ذاتو کې وشته دې و غناکا قبلہ قبل فقرک او صحتک قبلہ ثقمیکا او و فراغ کا قبلہ شغلیکا و غنا کا قبلہ فقریکا او کنا الموت فی کل حين ينشر القفانا مرک پار وقت خرائی کفن و نحن فی غفله عما يراد بنا اموں په غفلت کی داغہ زنه زمو نیت اراده کولی کی لا تطم ان ال دنیا و بهجت یال ما ما ل کېږ دنیا ته دغې تازه دګ ته وینته شته من اصواې هل حسانه اگر چې ځان خسته په جامو د دی بانې ال الحانه او خسته او جاموبارې دانان خسته کې وینته شخص من اسوااب اگر چې ته ځان خسته کې پهښ جامو سره د جامو د دنیا نه ولیوي احبتول جیرانو ما فوریلو چېرتهديغه دوستان او ګاونیان ما فعلو سپی اوکڑیشو این اللذین هم کانو لنا سکنا چر تا دیاغت چغیزمون د پار زائد آرامو شراب علی صدی خبری بیوتا اوکڑا دی کابر برام شیخ سیبو چتا دی عرب شیخ سیبو چتا دی بحچاسیب چتا دی جار قیسیب چتا دی تنار شیخ سیب دی یو یو روالا کانا اِنَ الْأَحِبَّةَ وَالْجِيرَانَ وَمَا فُعِلُوا أَيَ الَّذِينَ هُمْ كَانُوا لَنَا سَكَنًا سَقَاهُمُ الْمَوْتُ قَاصِنًا غَيْرَ صَافِيَةٍ شي په یو ورته چته دي يو يو روانه شي دي ير شي یوختي نه لای ځان ورو فات نه نور دي الله جندي لري له را ده رب تقسيم دي کا هوول مو تو کاسم غیرره سافیتې او س کوله په دی باې م کاسا خوصففا وه غیر خله کاسا و که نه تکلیپون و که نه فسه یارهتونم ل ات باقییت سره راانه نو ګرزول دی لره و ګر زول د لره د هغهطبقو د هغه پاونه د لاندې زم کې هغې تپکی وی تپکی یو تبقابلہ توقدر تبکو وی ګرد دلر له اتباکه سرا دا اغ تبکو او دا اغا پټو او دا چالو د لندي خور د پاره غاڼه کړل لاندي غاڼه کړی دی ابل ایت تعلقتو بآمال طوال ای آمالی فاقبلتو على الزار ملحن ای اقبالی ایا هادا تجهز لی فراق الاهل والمالی فلا بود من الموتی على حال من الحالی سیدہ تعالی تعلقتو بآمال طوال ای ویداو ان ختمه په پو امیدونه پوری اوګدو د امیدونه ویل هی او ايي اعماله سړي امیدونه دي تقبل تو نو توجوکم على الداري توجو م وکړه على الدار ازمکه تا ملحا پکلا کا ايي اقبال او كامل توجو ايا هاذا تجهزل فراق ال لو المال ني زماده راتداوي چې ا دغه سړیا تیاریکو دا فیراغ دا اهل او دا مال دا دی اهل او مال دا مجیدہ کی وی دیرہ دا, دا ہوئی فلا بودا من الموتی علا حال من الحالی قول ان الموت اللذی تفرون من پی نو خلاسین اشتی دا مرن پیو حال دا احوالو وی ما خو امیدونی می دیر اگی پورین ختما خوی دی زمانی تبی توجو اکناللہ پا کلاکا بانی ہو کلاکا توجو سمت توجو میں توجو لنا یا غیرہ تبی چی ایسو د پیر او د پار د اهل او د مال تیارو سیګا مر بخا بخا راځي کی هر حال کې عمر به دوا راځي نه کی یو مر راځي او مر راځي وای ولګي ته څنګه لګیتو پریوازي اذا قال لواحد المرء قال له او وذاقت عليه ارضه وصبا او واصبح على يديه وان كان حازما اقودم خير له امره او وان غاب لم يشتاق اليه خليله وان عاش لا يسر سر صديق لقائه سبحان الله والله لهماته خیرونه ذِي ا نه دي من العيش فِي سین كَثِيرٍ نهله شي فيزول لین کاكثيرینذا کللهماللومهري کله چې کم شي مال د سړيقلله به او نوزې کم شي دار مال تهګوري وزاقت لیې عرضرض هو وسمما او زمکه پې تنګه شي سمان پې تن شي داغو ازب لا در دی اوګرې چې نه پوېږي اگر چې دی او خار وي خود په دی نه پووي چې اقدامو خو خیر له ام وورو چې مخې د ته خیر دی کهرو سر دنه خیر دی لکهه چه مخکې جونخوا وککه دا جن ګډور شي لکه ای ان غ بهله م اشت ل خریر وکه غ وي نو دو د تهته شوق نه کوي چې دی به کله را ځي په عاش اوکه دی جوند نو لم سرون سردي ق لق او کوي ملاقات ددوستو دد را ور کیرو اجراله اوس په صغوالي اوس په صغوالي لرلای بیا دمرومت را ور رسید یخ پته دی به کالجی ا چې مالدار اسلام علیکم جی سلام علیکم خیر دی جی څنګه را لې وزمې نړو دسلام وو کو چې څنګه ددوستو دوست ویخي لگا که څه کنه مې وای او چې غریب شه نجه اسلام علیکم طيب وو وای ان غا بالا بیاشتق الهی خلیل او وای ان عاشا بالا سرو صادقان او وا دله ما تلهګهېږ دا شي خیرره کله دا دی چې برې خیر را لرې څنګه رو ته چې زو که نور سرې ش نه چا خو چې تتل ده ماشاءالله توپ کو تیل دا خو چې تتلې نه ديریبی نه غ ریبي به کوو سره والل موته خیرون خاام خاام م غوره دی لمرې ان دي خاص د سری دپاره چې خاون د او د میدن شي د جن نه في فذللت کی کثیر عناوه جدارې مشقت چې دغه سیوي الکه وې د دته جننه مشقت سیوي به مرخه ده ښه غریبهه لگا چې مرشي انیک سره نو ار ریسا خلق بدوري مرضی کی نو ازا ذی رحم الله ولی غفر الله لهو پیر ریسا المولا الحمام الحبر العلامه مولانا الحاف الحاج الحافظ محمد احمد ناظم دار العلوم دیوبندیو مدیروا داد قسنانوتی سید زیدي محمدحد س او دی دناظم دی محم دی وما ما قدس خود د قد د زل له سرو غریبا مساافو وکانه اته حاله لباې د بعضې هوای چې داملبکوه د بعضېکارونو د پارتلی دپارتتللی او په مریضبې دبات بات دی داد کې چې تنه دی ببییمار شو پاکستان انستان یو شي او او هلته داد دی اد دکن په تعاج لپېره او بند ترواروه په پهکوې لا وطېپ ته چې ځم ونه چې ته منه شم دا ببیماری یم ملب بعد دا الموت لا بیک وی دا اید مرته پلار باندې مر شو ولا می فوز <تصفيق> بل او دې کامیاب نشو پرسی دو باندې وطن تا دا مبارکی مرسی اے الله الله به متعال کی تواب ان شاء الله تعالی وبته ختم بشیقا ختم بشیګنا پیپشتي کر پاشارو باندې زماري ته نه کی دي ان شاء الله گزارا به حق کیږي سز سز توخس ماتو سز سز توخس ماتو